По одному скельцю у кожних, а друге заклеєне. Начепили ми з Ромкою одночасно ті окуляри і одразу побачили козачка Гульку на блакитному конику-літайку. Сіли ми на коника, і тієї ж миті злетіли в небо. «У потойбіча летимо», – сказав козачок Гулька. І знову, як і того разу, шаленою швидкістю помчали ми небо. І знову бахнуло так, як бахкає, коли реактивний літак долає звуковий бар'єр. І знову ясна небесна блакить стала темно-синьою, знову під нами з'явилися сині дерева, сині будинки, синя трава. Ми прибули у синє Потойбіччя і опустилися біля синього будиночка з високою трикутною вежею, на якій були великі годинники, по одному на кожному боці. І показували ті годинники різний час. Тут живе чарівник-годинникар Мить-Миттьович Часомір, пояснив козачок Гулька. Один годинник на вежі показує час теперішній, другий – час минулий, а третій – час майбутній. Цей чарівник і може допомогти тобі, Васю, повернутися в минуле. Правда тільки для доброго діла. Але попереджаю тебе, Васю, за повернення у минуле доведеться заплатити. За кожну хвилину – днем майбутнього життя. Ого! – сказав Ромка. І якщо ти зробиш щось погане, повернутися вже не зможеш. Так у минулому і залишишся. Нічого поганого я не робитиму. Я згоден. Десяти хвилин тобі вистачить? – спитав козачогулька. «А якщо не вистачить, можна буде продовжити?» – спитав я. «Можна. Тільки кожна продовжена хвилина буде коштувати двох днів майбутнього життя». Ромка вже зробив рота бубликом, щоб сказати своє «ого», але я вигукнув «згоден». Ну, тоді я кличу Мить Миттєвича. І козачогулька Чобулька піпікнув кілька разів так, як піпікають по радіо коли сповіщають точний час. Із будиночка вийшов синій чоловічок з фіолетовими очима, у яких бігали жовтенькі бісики, наче секундні стрілки. Влівому – в один бік, а в правому – другий. Чоловічок був кругловидий з довгеньким гострим носиком, який весь час теж крутився то в один бік, то в протилежний. Козачок знову почав піпікати – як сигнали точного часу. Чарівник-часомір теж щось пропікав, Козачок-гулька пояснив нам, «Мить Миттєвич нашої посейбічної мови не знає, тому я переказав йому по потойбічному твоє, Васю, прохання, і він запрошує тебе». Чарівник зробив церемонний запрошувальний жест, і я пішов за ним у будиночок. І одразу наче потрапив у механізм чудернацького годинника. На всіх стінах на стелі крутилися в різнобіч фіолетові з жовтими зубчиками коліщатка. Мить Миттєвич підвів мене до великого коліщатка і жестом показав, щоб я схопився за нього. Я схопився. І враз летів у гору у трикутну вежу до одного з годинників, що певне, показував минулий час, і полетів у синю безодню. І замить опинився на вигоні з отим своїм новеньким футбольним м'ячем, саме у той момент, коли глухонімий хлопчик схопив м'яча. Слова «віддай, дурень» вже от-от мали зірватися у мене з язика, але я вчасно прикусив його. Привітно усміхнувся хлопчику, тоді швиденько скинув кеди Поставив їх обабіч, позначивши футбольні ворота. Став посередині, пригнувся, як воротар, і махнув хлопчику, щоб він бив мені пенальті. Хлопчик радісно усміхнувся мені у відповідь і вдарив по м'ячу. Я гепнувся на пузо, пропускаючи одинадцятиметровий. Хлопчик радісно підніс догори руки, як це роблять футболісти, коли заб'ють гол. Я показав йому. Відстовбурчений великий палець, молодець, мовляв. А тоді він став на ворота, і я бив йому пенальті. І він ловко ловив м'яч».